Sziasztok, örülök, hogy örülünk, hogy itt lehetünk. Többen jöttünk gomból, és nálunk, ugye múlt héten itt, itt volt egy, egy ilyen pici megemlékező Isten tisztelet vel kapcsolatosan, és hát mi, mi ma reggel tartottuk Esztergomba, hogy tudjátok, ugye Peti, Peti tehát konkrétan Kertvárosból, de hát ő ott abban a gyülekezetben tért meg, ott szolgált, és, és a sok ember számára ő nagyon-nagyon fontos volt, és, és nagyon nagy szerepet játszott sok ember életében, így, így, tehát akár a gyülekezetben, vagy így a család kapcsán, és, és nagyon jó volt ez a mai reggel, nekünk is nagyon szükségünk volt így, így, csak így időt tölteni azzal, hogy így megemlékezünk, és és mi úgy tartottuk, hogy ugye volt egy ilyen nyitott mikrofon, és, és akinek a szívén volt így megosztani Petival kapcsolatosan, az kijöhetett, és így, és így megosztottak sokan, és nagyon-nagyon bátorító volt, így, így jó volt. Láttam, hogy, hogy így már kib kibeszélték magukból azokat a dolgokat, amikért úgy, úgy hálások voltak Istennek itt Petiért. E, Valról a hanganyag is, majd feltesszük az internetre, ha akarjátok, akkor meg lehet majd hallgatni, hogy, hogy, hogy, így, hogy így mi volt -e. Na, jó volt, nagyon áldott, dél előttünk volt. E, hát ma, ma folytatni fogjuk Timoteus levelét, e, és ugye az egy Timoteus levelében éppen tartotok, és, e, és e, hát mielőtt, mielőtt folytatnánk, engedjétek meg, hogy egy rövidet imádkozzak. Jézus, én köszönöm neked ezt a, ezt, a, ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönöm, hogy itt lehetek én is, hogy itt lehetünk együtt, és köszönöm azt, hogy Uram, te mindannyiunk életében munkálkodni akarsz, Uram. És, és a, te, a, a te igéd az eszközöd, Uram. Te, te az igéd által, Uram, munkálkodsz a mi szíveinkben. meg akarod változtatni a mi gondolkodásunkat, Uram. Nem törsz ránk, Uram, nem akarsz valahogy érzelmileg zsarolni vagy manipulálni, tehát egyszerűen jössz hozzánk, gyengéden szólsz a szívünkhöz, döntések elé állítasz minket, feltárod előttünk az igazságot, leleplezed előttünk a, a hamisságot és a hazugságot, és, és Uram, arra hívsz, hogy kövessünk téged. És csak ma is kérlek, Uram, hogy, hogy használd az igédet, most, most meg a gondolatainkat, most át a szíveinket, és leplezd le a hazugságot, hogyha van valami, ami... Ami, ami van, amivel, amivel becsapott az ördög, és amit elhitünk neki. Hogyha, Uram, valamit akarsz szólni konkrétan, kérlek szólj, itt vagyunk, Uram, megnyitjuk a szíveinket. Uram, többet akarunk, mint meghallgatni ö, egy előadást. Uram, én is többet akarok, mint csak elmondani valamit. Uram, szeretnénk, hogyha a Te lelket szólna a szívünkhez és munkálkodna itt ma, ma köztünk. Köszönjük ezt Jézus nevében. Amen. Amen. Timoteus levelében vagyunk, ugye ezek pál ugye két levelet írt Timóteusnak, és ugye, ahogy legutoljára körít voltam, és tanítottam így a Timóteus leveléből, akkor megemlítettem azt, hogy, hogy ugye Pál a missziós útján ugye, találkozott Timoteussal, és Timóteus ugye rajta keresztül tért meg. És utána valahogy Timóteus így ilyen tanítványá vált, Pálnak a tanítványává, és, és Pál így öntötte bele az életét, és, és, és nevelte őt, és vezette őt az urban, És ugye íttennél a pontnál, amikor Pál írja ezeket a leveleket, Pál már az utolsó éveit éli, így az életének az utolsó éveit éli, és börtönben van, és börtönből írja ezeket a leveleket. És ugye a levélből, ahogy látjuk, ugye kiderül, hogy az azért sok mindennek küzdik. Ugye egy olyan efézusban van, az ottani gyülekezetet próbálja vezetni, de ugye sok nehézséggel szembesül, és ahogy, ahogy látjuk a levelet, ugye így kiderül egy pár dolog. Akár egészségileg küzdik, akár azzal, hogy lenézik őt, mert fiatal. És, vagy azzal, hogy bátortalan abban, hogy evangelizáljon, vagy a saját ajándékaival kapcsolatosan bátorítani kell őt, hogy, hogy, hogy ne add fel, hanem, hanem amit kézrátétal amiért imádkoztunk, és azokat az ajándékokat, amiket megláttunk az életetben, azokat, azokat használd, és, és Isten használni akartéket. Tehát látjuk azt, hogy itt van ez a, ez a fiatal Timóteus, aki, aki küzdködik a szolgálatában, aki próbálja vezetni a gyülekezetet, de, de ugye sok mindennel küzdik. De ennek ellenére Pál úgy beszél vele, hogy igen, Isten elhívást adott neked, neked ott a helyed, ne hátrálj, vannak nehézségek, de folytasd tovább. És, um, és hát persze nekünk is az a bátorítás jön az Úrtól, hogy igen, sokszor ilyen bénának érezzük magunkat a szolgálatban, sokszor ilyen nagyon gyengének érezzük magunkat a szolgálatba, nem, úgy érezzük, hogy nem vagyunk ehhez méltók, hogy biztos lennének olyan emberek, akik ezt sokkal jobban tudnák csinálni. De mégis, mégis ott van, mindeközben ott van az a vágy a szívünkben, de hát én szeretném Istent szolgálni olyan jó itt szolgálni, olyan jó így, az emberek belém öntötték az életüket, és én most szeretném ezt továbbadni másoknak. Legalábbis én így éltem meg ezt, amikor még bibliaiskolában voltam, és, és ott a tanárok csak így öntötték az életüket, az igét belénk, és hogy és idő után az ember úgy eljött egy olyan pontra, hogy ha olyan sokat kaptam, ha annyira szeretném ezt továbbadni, annyira szeretném ezt, ezt valaki másnak is elmondani, ha rajta mennyit változtatott, akkor biztos másokon is tud ez, ez változtatni, az Isten igéje. És, és, és ugye keressük, és van vágyunk a szolgálatra. De aztán ugye, amikor belekerülünk a szolgálatba, akkor, akkor ugye jönnek a nehézségek, saját magunkkal vagyunk, sokszor elfoglalva és kibukva, saját gyengeségeinkkel próbálunk harcolni a, a testünkkel, a testi vágyainkkal, és néha sikerül, néha nem, és így próbálunk tovább menni. Aztán jön a külső nyomás, amikor kívülről az emberek különbözően ítélnek meg minket, és, és azzal próbálunk valahogy, valahogy harcolni, és utána ott van a világ, és, és a sok csábítása. És akkor valahogy így Timotheus is így, és így küzdött ebben az egészben, de ott volt Pál, aki nagyon bátorította, és én is csak ma reggel, amikor... Ugye gyülekezetben, és amikor megosztottam én így Petivel kapcsolatosan, akkor az egyik, egyik dolog, ami, ami Petivel kapcsolatosan így, így nagy hatással volt az én életemre, az, az pont az az időszak volt, amikor, amikor Peti ott volt, és mi együtt szolgáltunk. Ugye Peti abban a gyülekezetben tért meg, ott, ott nőtt fel együtt a Janival, és ugye eljött az az idő, amikor Jani tatabányára ment, és és uh, Jani akkor úgy döntött, hogy, hogy nekem adja át a gyülekezetet, én lettem a pásztor. Annak ellenére, hogy Peti ott volt, és, és ugye uh, már sokkal régebb óta ott volt, és sokkal többet volt már a, már a szolgálatban. És, uh, és Peti ezt, ezt így elfogadta, és, és ugye egy, egy úgy mondván, a, a másodiknak a szerepét vállalta fel. És... Uh, ezzel kapcsolatosan mindig eszembe jut ez a könyv. Van egy könyv, amit, amit lefordítottak a Csak Pásztornak, a, a, a, a kosztomészei Golgotának, ugye a, a pástor ő is ugye nemrég meghalt, és, és neki volt egy segédpásztora, és ő írta ezt a könyvet, egy ilyen kis könyv, és az a címe, hogy a második. És ő volt a segédpásztora, és ugye ezzel kapcsolatosan különböző dolgokat írt le, hogy hogy a, milyen a másodiknak a szerepe egy gyülekezetben? Hogy sokszor ugye az, aki, az, aki első, az, aki ott van az emberek előtt, és azért sokszor kap visszajelzést, hogy haj, megköszönnék, és milyen hálásak az emberek azért, hogy, hogy tanítasz, és jaj, de jó. És ott van az a második, aki, aki a színfalak mögött, ugye szolgál, a színfalak mögött teszi azokat a dolgokat, amiket senki nem lát. És ugye sokszor rajta csattan az ostor, vagy, vagy sokszor neki, neki jönnek a panaszok, vagy, vagy hálátlanak, vagy nem kap visszajelzést. És sokkal nehezebb egy ilyen másodiknak a pozíciót így felvenni. És különösen hát, el a hát, képzelni, én ott zöldfülű, fogalmam sem volt az egészről. Én éppen próbáltam valahogy beletanulni abba, hogy mi az, hogy gyülekezetet vezetni, vagy stb. és ott volt Peti mellettem, aki, aki sokkal tapasztaltabb volt. És mégis felvállalt ezt a, ezt a szerepet, és bátorított engem, és, és, így, és így ott volt, és eltűrte az én bénaságaimat, az én gyengeségeimet. És, és neki köszönhetően én, én tudtam növekedni így a szolgálatba. És ez, ez valahogy így Pál is próbálja itt Timoteust tolni, hogy, hogy igen, én itt vagyok most a börtönben, nem tudok mit csinálni, de te menj, és te folytass tovább, te, te így ne add fel ezeket a dolgokat. nem ne add fel a szolgálatot, annak ellenére, hogy, hogy, hogy mindezzel találkozol. És az egyik dolgot, amit már eddig láttunk ezekben az előző versekben, az az volt, hogy volt egy, volt egy tévtanítás, ami, ami elkezdett ott elterjedni, és ugye abban az időben ugye volt egy erős tévtanítás, ugye a, a judaistáknak a, a tévtanítása, ami, ami dióhéban arról szólt, hogy, hogy valahogy Jézussal együtt és a kegyelem evangéliumával együtt próbálták, próbálták így összekeverni a törvényt, a Mózesnek a törvényét. És, és ugye az volt az az üzenetük, hogy igen, Jézus jó, minden szép, de szükség van Mózes törvényére is. Szükség van, hogy ti pogányok körülmetéjétek magatokat. Szükséges, hogy betartsátok a, a, nem tudom, a tisztálkodási, vagy az étkezési, különböző szabályokat, törvényeket, amelyek mozes törvényemben vannak írva. És így ilyen zsidóká akarták a pogányokat is, a, a pogány hívőket is, á, így kinevelni belőlük, vagy átformálni őket ilyen, ilyen zsidó kultúrában és a zsidó dolgokban. És uh, ugye Pál nagy harcosa ennek, nagy, nagy harcosa egy a leveleiben, újra és újra feljön ez a téma, hogy, hogy nem, nem, ezt, ezt nem szabad, ez nem így van. Az evangélium az... Csak Jézus. Csak Jézus, mert Ő úgy, ahogy van, elég. Hogy, hogy nem kell hozzá törvény, nem kell, hogy, hogy, hogy Jézushoz csatoljunk valami parancsolatot, vagy valami külsőséges dolgot, hogy, hogy azáltal mi próbáljunk megigazulni és, és tetszeni Istennek. Elég, hogyha hiszel Krisztusban, elég, hogyha őt megváltódnak, behívod a szívedbe. Ő az, aki megigazít téged, ő az, aki szenté ő az, aki megtisztít a bűneitől, ő az, aki az, az életedben munkálkodik, és formálja belőled ki a, azt a karaktert, azt a jellemet, amit, ami, ami Istennek tetsző. Nem tudsz ezt hozzátenni semmit, nem tudsz, ezzel, nem tudsz ezen jobbítani semmilyen más törvénye vagy szabályon, amivel amit, amit esetleg próbálnál az életedbe behozni. És itt a 8. versben ezzel kapcsolatosan ugye mondja tovább, hogy mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. Ugye érdekes módon itt Pál ugye egyetért e, azzal, hogy a törvény jó. Hogy a törvény jó. A törvény... Sőt, ugye a Biblia azt mondja nekünk, hogy a törvény tökéletes. És még azt is mondja nekünk a Biblia, hogy az, aki a törvényt tökéletesen betartja, az euh, élni fog általa. Ami azt jelenti, hogy, hogy valóban a, a törvényben benne van az, hogyha valaki képes azt tökéletesen betartani, akkor üdvözülhet általa. Tehát ilyen szempontból a törvény valóban jó, valóban um, működik, hogyha az ember valóban betartja azt teljeségében. De a probléma az, hogy nincs egyetlen egy ember, aki erre képes lenne. És itt, itt bukik el számunkra a törvénynek a szerepe. Annak ellenére, hogy jó és tökéletes. Mi bármennyire is próbálkoznánk, elbukunk. Törvény jó, az ember, mi nem vagyunk jók. és mi nem tudjuk ezt, ezt betartani, és ezt helyesen alkalmazni az, életeink, az életünkben. És ezért ilyen, ilyen szempontból a törvény használhatatlanná válik számunkra. Tehát bármennyire is próbálkozunk, nem tudunk belőle, nem tudjuk megnyerni, kinyerni belőle azt az üdvösséget. Amit, amit az amúgy tartalmaz. És ahogy mondja, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal, hogyha valaki azt arra használja, amire kell. hogy a törvénynek annak ellenére, hogy jó, tökéletes, az üdvösség szempontjából számunkra használhatatlan, ez még nem azt jelenti, hogy akkor fogjuk az egészet és dobjuk ki hanem lássuk meg a, a szerepét. És a 9 -10. versben azt mondja, és tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, han hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek, a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, hamisak, hamisan esküvők ellen, és mind az ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ugye, öm, azt mondja, hogy a törvény jó, ha azt jól használjuk. És hogyan kell ezt használni? Azt mondja, hogy a törvény nem az igaz ellen van. Nem az igaz ellen van. Jó, azt mondhatod, hogy... De hát ki igaz? Jó, ha igaz ellen nincs, tehát az igaz ellen nem lehet a törvényt használni, hiszen ő nem hibázott, vagy hogy mindent jól csinál. De hát ki igaz? Na hát itt jön a jó hír, itt jön az evangélium. Az evangéliumban az van, hogy mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi ingyen ajándékból megigazulunk. Mi megkapjuk Jézus Krisztus igaz mi voltát. És ez egy ajándék, amit mi kapunk. Tehát mi, akik hiszünk Jézusba, mi valóban igazak vagyunk Isten szemében. Ez egy ajándék. És ezért így, ebből a szempontból nekünk már nem kell a törvény. Ugye a törvény mutatja nekem, hogy hogy éljek tökéletesen, de hogyha Krisztus engem tökéletessé tett, akkor, akkor nekem már nincs rá szükség. Ugye, hogyha valamit ajándékba kapok, miért dolgoznék érte? Ugye, lenne, nem tudom, lenne egy, uh, na, egy nagyon jó autó, amit meg szeretnék venni. Nem tudom, hogy 20 milliós, van 20 milliós Audi? Biztosan van, hogy. Középtálya. Ja, ennél azért van komolyabb is. Jó, bocsánat, megsértettem itt az autósokat. <gül> <gül> és képzeljünk el egy ilyen, egy ilyen 20 milliós autót, autó, nagyon jó autó, és nagyon megtetszett nekünk is, mi nagyon meg szeretnénk azt venni. De ugye átnézzük egy kicsit a helyzetünket, az anyagi helyzetünket, a bevételünket, hogy hol dolgozunk, mit dolgozunk, hogy jön ki. És hát, hát kijön az, hogy hát meg tudnánk venni, de hát ilyen 100 forintos uh, havi részlettel. Miközben uh, 90 ezeret keresünk. Mondtam egy, mondtam egy példát. És ugye ott van, ott van az, a, az a lehetőség és nagyon szeretnénk, de hát pont nem elég. Még hogyha keresnénk is százezret, de mi lesz a többivel? Hogyan tudnánk élni? Hogyan tudnánk kifizetni a, a, a számlákat? De aztán megjön június 16-a, és uh, akkor van a születésnapom, csak tudjátok. <gül> <gül> és akkor jön Jani, bekapog az ajtómon, kinyitom az ajtót, és egy kulcsot ad a kezembe. Ott lent a ház előtt van egy kis ajándék számodra. Lemegyek, és pont ugyanaz az Audi lenne. Az az Audi, ami, ami számomra teljesen elérhetetlen volt. Ott ajándékba azt megkapom, és beleülök. Most már nem is kell kulcs, sehát csak a zsebemben van a kulcs, csak megnyomok egy gombot, és már lehet beszélni az autóhoz. Elképesztő dolgok vannak már. És... És élvezem. Valami, ami soha nem lehetett volna az enyém, egyszer csak adatik nekem ajándékból. És én élvezhetem, és én élhetek vele, és én, és én használhatom, és, és jól érezhetem magam. Nem kell görcsölnöm, nem kell, nem kell próbálkoznom azt valahogy megnyerni, megszerezni. Ugye vannak olyan emberek, akik annyira, annyira bolondok az autókért, hogy hogy bevállalnak ilyen brutál luxus autót, Miközben aztán már nincs mit enniük. De van autó, és én vagány vagyok. Ugye vannak ilyen emberek. De hát ugye kb. így néz az életünk, hogy, hogy jaj, de jó ez az autó, de közben totál nyomorgok. De nem, amikor megkapom teljesen ingyen, ajándékba kapom, akkor tudom élvezni. És valahogy így Jézus ajándékban megadta nekünk az igazmi voltat. Megigazított minket. És ezáltal felszabadított minket arra, hogy élvezzük az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy, hogy valóban, hogy élvezzük így, így az életet. Azt az életet, amit, amit, amit Istenben kaptunk. Ugye is élvezni az életet persze nem azt jelenti, hogy jó, akkor hurrá, menjünk bele a bűnbe. Hogyha Jézus ajándékba adta, és én megigazoltam, nem kell érte dolgozni, nem kell érte komoly, keményen betartani a törvényt, tehát akkor gyerünk, és, és bűnözzünk. Milyen jó nekünk. Ugye? És, és sokan valahogy így, így gondolkodnak, vagy ettől a ingyen megigazulástól egy kicsit, hogy megijednek. Hát ezt nem szabad csak így kimondani, erről nem szabad csak így tanítani. Mert akkor mi hát mit képzelsz? Az emberek akkor elkezdenek bűnözni, és azt gondolják majd, hogy ez mind szabad. Nem. Az, aki valóban megérti a, a, a, a megigazulást, és annak az árát, amit Jézus kifizetett értünk, az, az, az nem arra lesz hajlamos, vagy az, annak nem az jut az eszébe, hogy akkor hurál bele a bűnbe. Mert, mert mielőtt megismertük Krisztust, hogy éltünk, benne voltunk a bűnbe. A bűn tönkretett minket. Csináltunk, amit, amit jónak láttunk, jónak éreztünk, és a bűn tette tönkre az életünket. Ugye, nálunk se volt ez, ez hogy. Ja, ott voltunk hárman testvérek, ugye a szüleink elváltak, amikor, amikor hat éves voltam, és, és nőttünk, ugye három fiú, lehet a képzelni, szegény anyukám, tiszta őrület volt, és hát a két bátyám az, az azért teljesen erezd el a hajam, nagyon-nagyon eh, kemények voltak, és így egy sok bajt és sok problémát okoztak az anyukámnak. És ugye csak abból, hogy nem tudom, olyan baráti társaságba került, ahol az volt a vagányság, hogyha valaki börtönbe volt, és akkor elkezdett, elkezdett velük együtt ezekkel az örölt haverokkal, nem tudom, kirabolni üzleteket, betörni, mindenhova. És hogy ugye, hogy őt is azért becsükják, és akkor ő is majd olyan vagány lesz, hogy én már voltam börtönbe. Tehát ugye tehát ilyen, ilyen események zajlottak így körülöttünk, és ugye... Uh, hogy jutottam ide? <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy ez volt az életünk Krisztus előtt. Tehát ezért vonzótunk Krisztushoz, mert, mert a bűnnek a terhe, bűnnek a... A mocska, a bűnnek a, a szennye és a szenvedése, ami ott volt az életünkben, attól szabadulni akartunk. Vágyakoztunk valami másra, vágyakoztunk arra a tisztaságra, arra a szentségre, ami Istenben van. És, és meg akartunk szabadulni a bűneinktől. Ezért jövünk, megalázkodunk és Uram, kérlek, szabadíts meg, és kérlek, bocsásd meg a bűneimet. És ő akkor megteszi, és elképesztő szabadság, és akkor valaki azt mondja, hogy szabad vagy, megigazultál, mehetsz vissza a bűnökbe. Ki akar visszamenni a bűnökbe? Örülök, hogy végre megszabadultam. Na ez az a különbség. Ez az a különbség, és ezért, ezért nem féljük ezt az üzenetet elmondani. Nem kell félni attól, hogy, hogy erről beszéljünk, hogy igenis Krisztus ingyen megigazít minket. Mert ennek olyan hatása van az életünkben, hogy ez megváltoztat, mint megváltoztatja a gondolkodásunkat, megváltoztatja az egész életünket. És ahogy, ahogy ezt megragadjuk, akkor ezáltal élvezni tudjuk az életet. Élvezni tudjuk, mert szabadok vagyunk a bűntől, a bűnfogságától. Az, ami előtte fogságban tartott engem, attól én most szabad vagyok. Már nem kell bűnt, bűnben élnem, élne. már nem kell átadnom magamat a testi vágyaimnak. Mert szabad vagyok Krisztusban. Élvezni, élvezni tudom az életet, mert közösségben vagyok Istennel. Bármikor, bárhol, foghatom a Bibliámat, kinyitom, olvasok belőle néhány verset, imádkozhatok, és közösségben tudok lenni Istennel. Mi is most, mit csináltunk? Közösségben voltunk Istennel. Dicsértük őt, imádtuk őt, és ő itt van köztünk, és mi közösségben vagyunk Istennel. És ezt bárhol, bármikor megtehetjük. És így élvezni tudjuk az életet. Élvezni lehet az életet, mert Isten gondoskodik rólunk. Ő ott van az életünkben, és amikor szükségben vagyunk, mehetünk hozzá, és kérhetjük őt, és ő gondoskodik rólunk. Ugye, ahogy hallottuk újra, újra ezeket a bizonságokat, amikről Peti és a Kriszti újra is újra mesélt, hogy, hogy ismeretlen emberek küldenek nekünk, akár pénzt, vagy bármi másban is segítenek nekünk. Mert Isten a szívükre teszi, és Isten gondoskodik olyan helyekről, és olyan módon, amit el sem tudunk képzelni. Mert Isten, Isten gondoskodik, és, és így, um, um, így élvezzük ezt, a, ezt az egészet. És élvezhetjük az életet, mert szolgálhatjuk Istent. Mert, mert ugye addig magunknak éltünk. Az, ami nekem jó, ami, ami nekem tetszik, ami az én álmom, és, és az egész ugye erről az életről szólt. De Isten hív minket, hogy gyere, kövess engem, és az életed az örökké valóságban számítani fog. Gyere, az életedet így ö, veszítsd el az életedet, én értem, hogy aztán megtalálhassd, hogy aztán a tied legyen az örökké valóságban. Mindaz, amit ezen a földön csinálsz, annak, annak hatása lesz majd az örökkévalóságban. Gyűjtheted a kincseket, és egyszer csak, ah, igen, ennek van értelme. Én szolgálhatom Istent, odaadhatom neki az életemet, és, és, és számít ez. És, és van, van egy örökkévaló látásom, és élvezem, így élvezem az életet. Tehát azt mondja, hogy a törvény nem az igaz ellen van. Mert egy ember, aki, csak amit elmondtam most, egy ember, aki így élvezi az életet, ilyen dolgokban, szabad a bűntől, Istennel kapcsolatban van, annak mind, mindnek a törvény? Mit akarsz a törvényel kezdeni egy olyan ember ellen? De nem szabad ezt. Hát nem is akarom. És De így se szabad, de hát azt, sem, azt sem akarom hogy mit zavarsz engem ilyenekkel? Én megyek előre, én Istennel járok. Tehát azt mondja, hogy a, hogy a törvény nem az igaz ellen van. De azt mondja, hogy, hogy annak ellenére van haszna a törvénynek. Van helye a törvénynek. És aztán felsorol nekünk egy, egy egész listát. Azokról, azok e, ilyen, olyan emberekről, vagy olyan, olyan bűnökről, akik, e, akik ellen a törvény hasznos. És akik ellen, úgymond a törvényt használni is tudjuk. Tehát azok ellen van a törvény, akik tenni akarják a bűnt. Ugye a bűn halált okoz, a bűn árt, és nem csak annak, aki teszi, hanem azoknak is árt, akik, akik körülveszik azt, aki a bűnben él. Ugye? A gyerekek szenvedik meg sokszor a legjobban a szülők válását. Nyilvánvaló, aki bankot rabol, az mások pénzét veszi el. Ugye? Aki gyilkolmás életét veszi el. Ugye? Na, ilyen dolgok ellen jó a törvény, hiszen a törvény így ezáltal meg tud védeni minket. Meg tud védeni a bűntől. Ugye, sőt, Pál... Azt mondja, hogy egy gyülekezetem belül is megvan a helye a törvénynek. Megvan a helye annak, hogy, hogy, hogy, hogy hozzunk bizonyos ítéletet. Az, aki bűnben akar élni, ugye, az ellen felhozhatjuk a, a törvényt. Ugye Pál mondja a korintusiak, korintusiakhoz írt levélben, hogy bátorítja a gyülekezetet arra, hogy, hogy ott egy ember a gyülekezetetekben, aki, akit az büszkélkedtek, hogy ti elfogadjátok őt, pedig rosszul teszitek, azt az embert ki kellene közösíteni a, a, a gyülekezetből. Mert amíg, amíg, amíg ott pátyolgatjátok, amíg úgy kezelitek őt, hogy ha jól van, az rendben van, Addig azt az ember nem fogja látni, hogy, hogy az, ahogy él, amiben él, az, az bűn. Az mondja, hogy közösítsétek ki, hát ha tére. tér. És utána a második korintus levelében azt látjuk, hogy ezt az ember éhez tért, és visszajött a gyülekezetbe, de a gyüliben az emberek még mindig egy kicsit keménykedtek vele, és Pál újra írja, a második korintusban azt írja, hogy, hogy jó, most már elég, srácok, most már kicsit vegyetek vissza, most már az az ember megtért, ott van köztetek, most már szeressétek, most már nem kell keménykedni vele. Tehát, hogy, hogy megvolt a hatása annak, hogy valaki, valaki egyenesen fellépett a bűn ellen, és azt mondta, hogy hé ember, ez így nincs, nincs, nincs a helyén. És, és De ugye nem egy olyan szívvel, hogy hogy én vagyok a bíró, és most elítélek, hanem egy olyan céljal, hogy, hogy, hogy hát ha az az ember megtér, hát ha tisztán látja majd a helyzetét, hát ha újra visszatér majd, és vágyakozik abba a közösségbe, amiben benne volt, és amiben benne élt. Tehát a cél az, az helyreállítás, és nem ítélkezés vagy rombolás. Úgyhogy én emlékszem, amikor, amikor megértettem ezt valamilyen módon, amikor leesette ez, hogy a, hogy a törvénynek azért van szerepe. Néha az ember ezzel küzdködik, hogy hát én nem akarok törvényeskedő lenni, és én nem akarok így, így ítélni embereket. Hát Isten kegyelemből megtalált, megmentett, és, és hát ugyanezt szeretném adni az embereknek. És így néha félünk határozottabban fellépni azok ellen, akik ellen viszont kell. És, tehát volt egy ilyen, amikor hazajöttem Bibliaiskolából, ugye a középső testvér, a bátyám, ilyen nagyon, nagyon vad életet élt, egészen belement így a drogokba, a kemény drogokba is, és Emlékszem, amikor ugye költöztünk, és az első lakásban, amikor éltünk ilyen nagyon-nagyon rossz volt ott, mert mindig hozta a haverokat, mindig hozta a barátnőit, és akkor ittak, és akkor mindenhol üvegek, és akkor beszívtak ott, meg bedrogoztak. ilyen nagyon-nagyon ilyen, nagyon rossz volt ott, ott, ott élni. És, és utána költöztünk. Elköltöztünk egy másik lakásba, de akkor már a bátyám nem jött velünk, tehát nem jött át a másik lakásba velünk, mert összeházasodott. De aztán a házassága ugye, ugye tropára ment, ott elváltak, és akkor egy időre újra hazajött, és, és akkor emlékszem, hogy akkor már újra gondolkodtam, hogy fú, nagyon remélem, hogy nem lesz megint ugyanaz, ami volt. Mert ugye régen nem mertem szólni semmit. Amikor jöttek a haverok, ittak minden, tehát mindent így zavart, de nem mertem szólni semmit. De most úgy voltam vele, hogy, hogy ezt most már nem engedhetem újra. Nem engedhetem, hogy a lakásunkból újra egy ilyen tanyát csináljon. És emlékszem, amikor, amikor ez újra elkezdődött. Egyszer hazajöttem, és az asztal tele üvegekkel, sörös üvegekkel, és minden lehúzva, sötét, megy a, megy a fura zene, és akkor megint ez elkezdődött. És, és akkor úgy voltam vele, hogy na, itt helye van a törvénynek. Itt helye van annak, hogy, hogy ez ellen fel kell lépnem. Nem engedhetem, hogy ez újra itt legyen ebben a lakásban. Ezzel, ezzel már többet nem fogok együtt élni. És emlékszem, hogy akkor konfrontálódtam vele, és nagyon nehéz volt. De emlékszem, hogy felvállaltam, és, és, és kemény voltam, és akkor, akkor nem is engedtem. Tehát úgy hazajöttem, és mondtam neki, hogy ide nem fogsz hordani nőket. Így, egyszer hazajöttem, és ott volt egy csaj és ezt soha nem csináltam ilyet, hát féltem volna. Benyitottam és azt mondom, kifelé, mind a ketten kifelé. De hát a bátyám egy picivel magasabb, de kétszer olyan nagy, mint én. <gül> tehát ő, ő tínézser kora óta így bodybuilding -ezett, és ilyen nagyon izmos. Tehát így kettőtört volna pillanat alatt. Először így határozottan oda hogy elég, ez nem, kifelé nincs, kimentem. Meg Meglepődtem ez De ugye ott, ott volt az, amikor, amikor használtam a törvényt. Tehát azt mondtam, hogy el, itt ez a törvényt, ez a szabály, ezt nem engedem, mert azt, amit csinálsz, az rombol, az pusztít, az, az, az, az szétszed dolgokat. És, és igen, ott megértettem, hogy igen, ott helye van. Ugye egy házasságban, hogy egy férj veri a feleségét, ugye mit mondunk? Hát házasok vattok, és a Biblia azt mondja, hogy csak paráznoság esetén nem, el kell költöznöd oda, nem szabad, hogy ott maradjál. Ugye? Tehát így fel kell lépni ilyen dolgok ellen. Tehát vannak bizonyos helyzetek, amikor, amikor az a bűn pusztít és rombol, oda kell állni, és azt mondani, hogy nem, nem ez nem helyes. Ezt ez igen kegyelem van, még minden, de, de itt most a törvénynek van a helye. És ezt meg kell ítélni. És uh, utána 11. versben folytatja, és azt mondja, ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Ugye, tehát mint azt mondanám, na ez az evangélium, ahol nincs szükség törvényre, ahol Isten megigazított minket. Hogy erről szól, az, ezt, ezt az evangéliumot adta nekem át az Isten. Ez bizatott rám. Én ezt az üzenetet viszem. És utána elolvashatjuk a 12-től a 17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám az Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz, az a beszérés teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül én, akik közül első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen körelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, és Istennek egy Istennek tisztelet és dicsőség örökön örökké. Amen. Itt Pál ugye ezekben a sorokban ugye elmondja a bizonságtételét. De hát Timoteus, hát te is tudod, hogy én milyen voltam. Régen miket csináltam. Üldöztem az egyházat, öltem a keresztényeket, felkerestem őket, és, és üldöztem őket, vittem a leveleket a, a, a papoktól, és az előjároktól. És ez volt az én életem, és tudatlan voltam, és, és össze-vissza voltam, de Isten kegyelmes volt, megtalált engem, megmentett engem, és, és itt vagyok én példának. Itt vagyok én példának, hogy, hogy Timóteus, amikor szembesülsz ezekkel a tévtanítókkal, akik jönnek a kis törvényeskedő hozzáállásukkal, akik el akarják torzítani ezt az evangéliumot, amit rám bízott az Úr, akkor használhatod az én példámat is. Elmondhatod nekik, hogy, hogy, hogy én milyen voltam, hogy én miből szabadultam, hogy én a legbuzgóbb, a legtökéletesebben betartó ö, betartottam a törvényt. És mégis, ugye, Krisztus megtalált, és megmentett, és, és euh, én, én a buzgóságomban, a törvény általi buzgóságomban teljesen elvakultam, és nem láttam, és nem értettem a, a dolgokat. De Isten megmentett engem az ő kegyelméből, az ő irgalmából. Nem azért, mert megérdemeltem. Nem azért, mert mert én olyan buzgó voltam a törvényben, hanem éppen, éppen ellenkezőleg. Mert a törvény elvakított, és egészen, egészen a gyilkolásig vezetett engem. Tehát Timoteus használj engem, mint példát, a tévtanítók ellen. És érdekes ez a, ez a, ez a mondat, amit itt használ Pál, hogy... Um, Igaz az a beszéd, 15. vers is, teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, aki közül első én vagyok, az első én vagyok. Tehát Pál itt úgy nevezi magát, hogy én vagyok a, az első a bűnösök között. Ugye? Jézus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse, és én vagyok az első. Tehát, hogyha fel kellene sorolni, vagy egymás tehát be kellene állítani a bűnöseket, akkor én lennék az első helyen. Én vagyok a legnagyobb bűnös az összes közül. Na most ez érdekes, mert itt Pál a, a, az élete végén van, ahogy, ahogy már említettem. És Pál élete ilyen szempontból nagyon érdekes bizonságtétel, mert ahogy végigkövetjük az ő, az ő életét, és ahogy amilyen megjegyzéseket tett magáról, akkor érdekes dolgot találunk. Ugye a, a megtérése előtti időszakról ugye úgy beszél, hogy amit a törvényt én teljesen hiba nélkül voltam. Tehát mielőtt megtértem, és hogyha a törvény kapcsán így megvizsgáltatok volna engem, akkor én penge voltam. Én nem hibáztam semmibe. Én mindent betartottam úgy, ahogy kellett. Persze aztán elárulja azt is, hogy de aztán megértettem, hogy a törvény nem csak egy külső dolog, hanem egy, egy szívbeli dolog, és hát ott, ott nagyon elbuktam. De külsőleg... A, amit a törvényt illeti, én voltam az első, én penge voltam, nagyon betartottam mindent. Később, ugye a megtérése után a korintusiaknak azt írja, hogy én az összes apostol közül én vagyok a legutolsó. Ugye a megtérése után ott már egy kicsit úgy, úgy, úgy jobban megértette a helyét, megértette azt, hogy hát igen, kegyelemből üdvözöl, és, és akkor hát én is apostol vagyok, de hát itt van az összes apostol, hát én vagyok a legutolsó. Én azért nem vagyok, hát nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezetek, de hogyha már nagyon akartok annak nevezni, akkor az utolsó helyre rakjatok engem, jó? De ugye apostolnak lenni nem olyan rossz dolog, ugye? Tehát, hogy azért, hogyha utolsó is, meg akkor is, elég magány dolog azért apostolnak lenni, nem? Utána később, amikor az efézusi gyülekezetnek írja a levelét, ott már egy kicsit megint máshogy fogalmaz, azt mondja, minden szent között én vagyok a legkisebb. Hoppá! Várjunk csak, Pál. Előbb még arról beszéltél, hogy az apostolok között te vagy a legutolsó. Jó, ez még, még elég jó. De most már arról beszélsz, hogy az összes szent között te vagy a legkisebb. Tehát ugye, és itt go nyilvánvalóan a hívőket, a keresztényeket említi. Tehát, hogy, hogy közöttük az összes keresztény közül a legkisebb. Mi történt, Pál? Hogy itt, itt, még itt láttad magad, most már, most már itt látod magad. És itt vagyunk most, az élete végén, és így fejezi ki magát. Én vagyok a legelső bűnös. Az ember azt gondolná, hogy Bál, hát minél többet jársz az Úrral, annál, annál magasabbra kerülsz. Annál, annál jobban érzed magad, vagy annál kevésbé érzed magad bűnösnek. Annál ö, magasabb szintekre jutsz így a lelki szférában. De nem Pállal kapcsolatosan, pont az ellenkezőjét látjuk, hogy minél többet járt az Úrral, annál jobban megértette, hogy ki ő valójában hanem jobban megértette, hogy Istenek a kegyelme milyen hatalmas az ő életében. Hogy az apostolságból egészen a kereszténység legaljáig, egészen a legnagyobb bűnösig jutott pál az élete végén. És valahogy, valahogy érdekes módon ez, ez, ez valahogy velünk is néha így van, hogy, hogy minél többet járunk az Úrral, minél többet járok az Úrral, annál jobban, Értem meg, vagy érzem meg, tapasztalom meg azt, hogy mennyire nagy bűnös vagyok. Vagy az ember azt gondolná, hogy igen, én most már tudok dolgokat, hát tanítom a Bibliát, értem Isten dolgait, hát nekem már ezzel, vagy azzal kapcsolatosan már nem szabadnak küzdködni, vagy miért küzdök ilyen gondolatokkal, vagy miért? És, és valahogy azt gondoljuk, hogy majd eljön ez a pillanat, amikor már amikor már szuper már, már szuper keresztények leszünk, és akkor nem fogunk küzdködni bizonyos dolgokkal. De nem igaz, hogy ahogy megyünk tovább, egyre jobban, mintha egyre jobban szembesülnénk azzal, hogy mennyire nagy bűnösök vagyunk. De újra, a cél, ennek a célja, ugye, ahogy, És én gondolom, hogy ez attól van, hogy ahogy, ahogy jobban megismerjük és megtapasztaljuk Istennek a szentségét és, és az, ő, az ő dicsőségét, annál jobban meglátszik ami ami, bűnünk. A, amilyen, minél jobban ugye, jön a fény, annál jobban ugye, látszik a leleplezi a, a sötétségben lévő dolgokat. <gül> És ahogy így jobban engedem Istent az életembe, annál jobban fény derül a sötét dolgaimra. És ettől nem szabad megijedni. Ettől nem szabad megijedni, bár ijesztő néha, hogy még milyen dolgok vannak a szívünkben. Nem szabad ettől megérni, mert ennek a célja az, hogy Isten megszabadítson, hogy Isten megtisztítson, hogy Isten, Isten kitakarítsa a szívünket, kitakarítsa az életünket. És néha meglepődünk azon, hogy ugye megyünk át harcokon, és küzdködünk a bűnnel, és próbálunk azzal valahogy, valahogy attól megszabadulni, és visszük Isten elé, és harcolunk, és harcolunk, és majd, majdnem az az érzésünk, hogy az életem egy nagy harc, folyton harcolok a bűn ellen, és azt gondolom, hogy én egyre rosszabb vagyok, miközben észre se veszem, és Isten egyre jobban megerősít az én jellememben, az én karakteremben. És néha hogy időnként ugye, lehet, hogy találkozom emberekkel, aki azt mondja, hogy te teljesen megváltoztál. Te egy új ember vagy. Te egy tele vagy örömmel is. És, és, és így más vagy, amilyen, mint amilyen voltál. És így meglepődsz azon, hogy miről beszél. Hát én azt hittem, hogy, hogy más nem látszik rajtam, csak a csak a nyomor, csak a. De közben Isten valahogy munkálkodik, és mégis, mégis finomít rajtunk, mégis csiszol minket, és a karakterünk egyre jobban növekszik. És az, a, az, a ugye, tehát az az elképzelés, hogy ez a harc majd egyszer befejeződik így valahol az életünk során, az téves, olyan nincs. Tehát végig kell harcolnunk ezt az életet. Végig kell. Egészen az utolsó napunkig harcolni fogunk a test ellen, a bűn ellen, de kell, vagy tudnunk kell azt, hogy Isten ott van velünk, Tudja, ismeri a gyengeségeinket, így vállalt fel, amilyenek vagyunk, tudta, hogy mennyi munka lesz még velünk, felvállalt minket. Azt mondja, hogy gyere, tudom, nehéz eset vagy, de én, de én akarlak mindazzal a bűnnel, ami benned van, és, és gyere velem, és én majd munkálkodok, és, és csiszollak téged. De én kellek hozzá, nem a törvény. Nem a törvény, és nem te, nem a saját erődből, hanem én, és én elég vagyok hozzá. Én elég vagyok hozzá, és ezt kell megértenünk, hogy, hogy Jézus Krisztus, az ő jelenléte, az ő személye az életünkben elég ahhoz, elég ehhez a munkához, ehhez a megszentelődő folyamathoz. Nem kell hozzá törvény. És ezt ugye szintén alkalmaznunk kell egymás, egymással kapcsolatosan. Hogy, hogy, hogy bíznunk kell abban, hogy ahogy az én életemben munkálja, úgy elhiszem, hogy a te életedben is ezt ki fogja munkálni. Lehet, hogy én bizonyos dolgokban már, nem tudom, előbbre tartok, vagy nem tudom mi, pedig lehet, hogy más dolgokban teljesen el vagyok maradva, te pedig abban vagy előbbre, megint másban vagy elmaradva, tehát különböző stádiumú ez a munka, különböző, az életünk különböző területén munkálkodik Isten, de bíznunk kell abban, hogy ő az, aki végzi ezt a munkát. Hogy ő az, aki csiszol minket, ő az, aki formál minket. És, és egyszerűen magunkat és egymást Isten, Istenre kell, hogy, hogy bízzuk egymást is. És végül ezt a, ezt a pár verset, ezt az utolsó három verset szeretném még, ezt a parancsot kötöm a lelkedre, 18. vers, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelki amelyet egyesek elvesztettek, elvetettek, és ezért a hit dolgában törést szenvedtek. Ezek közül való Hymenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, ha tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Tehát Timoteusz ugye itt, uh, itt biztatja arra, hogy emlékezzél vissza a proféciákra, amik szóltak, és harcold meg a nemes harcot. Ezek alapján. Folytasd, ne add fel. Mert hiszen látod, hogy vannak itt srácok, Humenais, Alexandros, vannak itt ezek a fiúk, akik, ezt, akik, akik nem, nem tartottak én nem harcolták meg a nemes harcot. És, uh, és hajótörés szemvettek. Tehát így nem tudom, mi lehetett a történetük, vagy mi, mi konkrétan mi történhetett az életükben. De időnként hallunk ilyen emberekről, és nemrég azt hiszem, hogy említettem nektek, hogy egy nagyon 20 gyűlökezetű gyülekezetű uh, pásztori elesett, és, uh, és, és így hajótörés szenvedett így a híd dolgában. Um, és, uh, és megtörténik ez, és megtörténhet ez velünk is. És ezért nekünk is uh, fontos ez a bátorítás, hogy, hogy harcoljuk meg ezt a nemes harcot. És ez a harc, ez folytatódni fog, és, és nem, lesz, nem lesz nem fog ez enyhülni, vagy nem fog, nem, fog, nem fog megállni. Amíg ebben a testben vagyunk, harcolnunk kell. Harcolnunk kell. És, uh, és így uh, tudom, lehet, hogy a hölgyek számára ez nem egy uh, ilyen csábító kép, hogy harcolni ez a fiúk számára sokszor én bátorítom. Oké, okay, akkor harcolok, uh, veszem a kardot, és akkor zúzunk. Uh, uh, hát gondolom Timoteusnak ez, ez valahogy lehet, hogy így esetlen, hogy élte meg ezt a dolgot. De hogy, de hogy valóban, hogy hogy, hogy, hogy, hogy magát, a, ezt, tehát a kereszténységet egy kicsit időnként jó, hogyha ebből a szemszögből nézzük. Hogy hogy igen, van egy ellenségünk, egy lelki harcnak a közepette vagyunk, ugye, a világ bombáz minket a, a kívánságokkal, és a, a szem kívánságával, a testkívánságával, az élete való kérkedéssel, így hatással van ránk, és, és egyszerűen, hogyha a kereszténységet így hobbiként kezeljük, hogy úgy, úgy állok ehhez, hogy Hát, ha van kedvem, csinálom. Most éppen nincs kedvem, nem csinálom. Jövök gyűlibe, mert, mert éppen van szabadidőm. Á, most nem jövök, mert nem tudom, valami, valami közbejött. Elmegyünk, nem tudom, sörözni a haverokkal. Tehát, hogy, hogyha, hogyha egy kicsit ilyen hobbi szinten kezeljük a kereszténységet, akkor nagyon könnyen le fog kaszálni az ellenség. Akkor nagyon könnyen prédává válunk. Mert mindent, amit így, amit így Isten dolgaiban teszünk, akár az gyüli bejárás, a olvasása, az imádkozása, a, a, a szolgálat, ezeken a területeken mindig lesz ütközés. Mindig lesz, hogy nehéz lesz, hogy nem bírom, hogy nincs kedvem. És, és úgy néha, néha ezekben a dolgokban, hogy tovább tudjunk ezekben menni, úgy, ha meg kellene magunkat erőszakon, és oda kell magunkat tenni. De ezt csak akkor fogom tudni megtenni, ha tisztában vagyok azzal, hogy amiben én benne vagyok, az egy, az egy harc. Ez egy harc. A kereszténység nem egy hobbi, amit akkor csinálok, amikor jól esik, amikor van kedvem hozzá, hanem akkor csinálom folyamatosan, és azért csinálom, mert tisztában vagyok azzal, hogy, hogy ez mit jelent. Hogy itt, hogy itt az örökkévaló dolgokról van szó. Tehát bátorítalak titeket is, hogy, hogy, hogy harcolja, harcoljátok meg ezt a, ezt a harcot a hétköznapokban. És meg lesz próbálva minden. A bibliai olvasásattól kezdve az ima, ima életed, a közösségben való járás, minden meg lesz próbálva. És időnként semmi kedved nem lesz hozzá. Ugye, néha vannak vasárnapok, amikor folyamatosan úgy ébredek, hogy itt nincs kedvem. Jaj, és akkor kell egy kávé, kell egy fél óra, amíg észhez térek, és akkor, ó, na most lehet, hogy valamit kezdhetünk. És nehéz néha, de, de úgy tisztában lenni azzal, hogy ezt meg kell harcolni, ezt végig kell harcolni, nem szabad feladni. Ja, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a... Köszönjük neked a, a kegyelmedet, amivel, amivel elhívtál minket, amivel megmentettél minket ebből a világból. Köszönjük, hogy valóban, Uram, semmi érdemünk nincs benne, hogy megmentettél, és Uram, abban sincs érdemünk, hogy, hogy mivé formáltál minket eddig, és mivé fogsz formálni e, még a jövőben. Uram, szeretnénk magunkat neked átadni. Uram, nem akarjuk ezt testből, nem akarjuk ezt törvény által, hanem szeretnénk, hogyha Te kézbe vennél minket, és formálnál minket. Uram, változtas rajtunk, változtass meg a szívünket, a hozzáállásunkat, az értékrendünket, az egész jellemünket. Uram, változtas rajtunk, akarjuk a Te munkádat az életeinkben. És Uram, így, így kérlek, hogy tartsd meg minket ebben a harcban, amiben, amiben benne vagyunk, Uram. Hogy a gonosz, uram, ne, ne tudjon könnyen leszedni minket. Végképp ne tudjon, uram, ne legyünk egy könnyű préda a gonosznak. Nem akarjuk úgy végezni, mint ez a két srác, uh, akik, akikről így pálír. Uram, szeretnénk megmaradni. Kérjük ezt. Kérjük a te erődet, kérjük a te lelkedet. Jézus nevében. Amen.